FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 16, VERSETUL 5 Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Biserica lui Hristos este una singură, este trupul lui, alcătuită din multe mădulare. Unde întâlnim scris biserici, la plural, se înțelege adunările creștine din diferite localități. Lucrul acesta este ușor de înțeles gândindu-ne la timpul de atunci. Nu tot așa se poate spune astăzi. Prin biserici se înțelege mulțimea cultelor religioase din creștinism, culte care nu cred la fel și trăiesc în dezbinare și în lupte. Cine e născut din nou are Duhul Sfânt, este mădular în trupul unic al lui Hristos. El înțelege bine adevărul despre biserică, comunitatea lui Hristos pe pământ și nu-și cheltuiește talanții dați de Dumnezeu pentru întărirea lucrărilor străine de Dumnezeu. Cultele din creștinism nu sunt lucrarea lui Dumnezeu. Bisericile de atunci, întreaga biserica lui Hristos răspândită prin cetățile lumii, avea o viață în continuă creștere și desăvârșire. Aceste biserici nu erau o religie printre celelalte religii, ci erau împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ele trăiau viața Domnului Hristos, El fiind capul trupului și de aceea unitatea lor era o realitate puternică. A fi în Hristos înseamnă a fi în unitate. Dezbinarea și împărțirea nu fac parte din cel care și-a dat sângele său pentru ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Gheote spunea, întreaga existență este o veșnică separație și unire. Adevăratul mădular al bisericii trăiește o necurmată despărțire de lume și de tot ce este străin de Noul Testament și o necurmată părtășie, legătură frățească. Prin aceasta se întărește și el și biserica. Ca să înțelegem mai bine adevărul despre Biserica lui Hristos, desfășurăm în continuare câteva gânduri. Toate adunările creștine din localitățile Imperiului Roman se numeau biserici, eclesii în limba greacă, eclesia înseamnă întâlmăcire, adunarea celor scoși afară din. Dar toate de pretutindeni alcătuiau Biserica lui Hristos pe pământ, adunarea, eclesia lui, deci una singură. Adevărata biserică este vie și tot ce este viu crește și se înmulțește. Creșterea în credință nu se face separat de creșterea în dragoste, de creșterea în cunoștință, în răbdare, în blândețe și în celelalte componente ale roadei Duhului. Adevărata creștere a unui copil este proporționată. Toate mădularele cresc deodată. O adunare creștină, o biserică care nu crește duhovnicește în credință, Chiar dacă se înmulțește, în fața lui Dumnezeu este o adunare bolnavă. Sau poate nici nu este o adunare a lui. Un om al lui Dumnezeu spunea, Dumnezeu n-a creat biserica să fie un frigider de păstrate vlavia, care altfel s-ar strica, ci un incubator în care să se nască noi convertiți. Biserica adevărată se întărește zilnic în credință și sporește la număr. Tăria credinței se vede în viața de sfințenie, de dragoste și de râvnă pe ogorul Evangheliei. Credința nu este un scop, ci un mijloc care duce la scop. Trăirea în Hristos și ca Hristos este scopul vieții creștine. tare în credință înseamnă să te asemeni cu Hristos și să trăiești în el necurmat. Biserica lui Hristos e vie și tot ce e viu crește, se întărește și se desăvârșește zilnic. În Biserica lui Hristos se vede viața lui Hristos, Fiul lui. Unde nu se vede așa ceva, nu se poate spune că e biserica adevărată. Biserici mincinoase sunt multe. Trupul lui Hristos e unul, sfânt, ceresc și neîmpărțit. E necunoscut în lume, e un străin cu pas grăbit. N-are țintă pământească nici amestec cu cei jos, ci vestește mântuirea ca și capul său, Hristos. Steagul său e adevărul din cuvântul cel etern, pacea și iubirea puror sub picioare i se aștern trupul lui Hristos e unul cine mădular mădulard din el îl cunoaște și l-nălțe necurmat în orice fel și curând în clipa anunții va fi norul luminos pentru întreaga veșnicie numai trupul lui Hristos biserica este zidită din pietre vii toți cei inviați din moartea păcatului prin credința în Domnul Isus Hristos tot ce trăiește se hrănește. Un proverb african glăsuiește, adevărul și dimineața se luminează treptat. Omul cel nou născut din Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos, trăiește și crește prin faptul că se hrănește cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Un înțelept spunea, împlinirea presupune multe pierderi. Creșterea omului cel nou duhovnicesc, desăvârșirea lui, Presupune lepădarea a tot cei vechi, a tot cei străini de cuvântul scris al noului legământ, tot cei străini de o cerească. Ca să câștigi cele noi, cerești, trebuie să pierzi pe cele vechi. Ca să câștigi pe Hristos, trebuie să le socotești pe toate ca un gunoi. De la croascria limpede, zilele nescrise sunt ca zilele care n-au existat. Copilul crește în fiecare zi și în fiecare noapte. A răscumpăra vremea înseamnă a face în fiecare zi ceva pentru propășirea împărăției lui Dumnezeu, ceva pentru zidirea bisericii lui Hristos. Ziua în care nu se face nimic pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea bisericii e o zi pierdută. Se întăreau prin credință. Prin ce se poate întări credința? Numai printr-un singur mijloc, cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvânt crește și se întărește prin cuvânt lucrează, prin cuvânt slujește de laudă slavei lui Dumnezeu. Cuvântul este mediul în care trăiește credința adevărată, în alt mediu nu durează. Ascunde-te în adevăr, ascunde-te cu cuvântul sfânt și nici cât rul mic de păr, să nu te temi pe-a ce îți Adevărul e cetatea veșnică și tare, Cine fuge neadu-și află pe deplin scăpare. Dumnezeu e adevărul, Dumnezeu cel sfânt, prin al Său cuvânt, și în cer și pe pământ, și în cer și pe pământ, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu Cel Sfânt. Versetul 6 Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Când ne facem un plan care ni se pare foarte bun, să venim cu el înaintea lui Dumnezeu și să-l rugăm să ni-l strice dacă el nu este una cu gândul și planul său. A fi robul lui Dumnezeu înseamnă a atârna întru totul de el, lepădând orice voia ta și orice inițiativă personală în orice împrejurare. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Nu oricând și nu oriunde se poate vesti cuvântul lui Dumnezeu, Vestitorul adevărat și credincios trebuie să stea sub călăuzirea Duhului Sfânt clipă de clipă, căci numai călăuzite de Duhul Sfânt nu poate greși. Mărgăritarele adevărului nu trebuie aruncate în noroi sau în troaca porcilor, căci vor fi călcate în picioare. Întrucât atârnă de noi, cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie păzit de jocura lumii. Dacă urechea noastră duhovnicească este sănătoasă, atunci va putea asculta vocea Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel avea o ureche duhovnicească dezvoltată și putea deosebi limpede această voce. Când l-a oprit să meargă în Asia pentru vestirea cuvântului, îndată s-a supus. Numele Asia în tălmăcire înseamnă noroi, noroios, mocirlos. În înțeles duhovnicesc, Duhul Sfânt ne oprește să aruncăm mărgăritarul cuvântului lui Dumnezeu în noroi. Să nu luăm înainte, dar nici să nu rămânem în urmă ci să mergem la pas cu voia Domnului, să ascultăm vocea Duhului Sfânt ca să nu greșim. De multe ori putem face rău chiar cu adevărul, dacă nu-L vestim la timp și la loc potrivit. Să ne ferim de orice asie a lumii ca să nu aruncăm cuvântul în ea. Un înțelept spunea, greșeala tuturor, nu știm să ne oprim la timp. Voia lui Dumnezeu nu este să semănăm sămânța cuvântului Său oriunde, oricând și oricum, ci trebuie să ascultăm șoapta Duhului Sfânt și unde ne spune El, când ne spune El și cum ne spune El să se mânăm. Să nu lucrăm în ogorul Domnului de capul nostru sau după îndemnul oamenilor, ci să așteptăm întăcere și cu răbdare răspunsul Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt. De multe ori nelucrarea face mai mult bine cauzei lui Dumnezeu decât lucrarea. Dar ca să stai liniștit, îți trebuie mai multă putere și credință decât să te miști. Se cere mai multă putere ca să taci decât să vorbești, să umbli liniștit și atent decât să alergi și să te frămânzi, să rabzi loviturile decât să lovești. Dumnezeu vrea din partea noastră o ascultare liniștită, aceasta îl bucură mai mult ca orice. Dacă în toiul lucrului îți spune stai, tu ascultă-l, el te pune la încercare. Dumnezeu are nevoie în primul rând nu de lucrul tău ci de ascultarea ta. Doamne, Dumnezeul meu, dă totdeauna o inimă ascultătoare și o ureche sănătoasă ca să pot auzi vocea Duhului Sfânt. Să nu lucrezi când Tu stai și să nu stau când Tu lucrezi. Amin. Ascunde-te în ori oricând, ascunde-te în fapta ei, chiar dacă umbli suspinând,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 Cer și pe pământ, și încer și pe pământ. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, cer sfânt. Versetul 7. și lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Așa este adevăratul slujitor al lui Hristos, mereu în mișcare pentru împlinirea slujbei la care a fost chemat. El nu are altă țintă pe pământ. Toate celelalte treburi se supun acestei unice chemări cerești. deam înțelege acest adevăr. Când ajungi într-un anumit loc și te pregătești să mergi în altul, uită-te mai întâi în sus, prin credință, și Dumnezeu care te-a adus până aici îți va spune ce să faci. Richard Wurmbrand spunea, zadarnică este credința ta în Dumnezeu dacă nu cauți să-i afli voia și să o împlinești. Să fii gata să renunți la planurile tale bune când Duhul Domnului îți spune altfel e tot ceea ce dorește Dumnezeu de la tine, slujitor al Evangheliei. Tu ai plecat în misiune să faci voia Domnului, nu voia ta, sau a altui om, sau a unei grupări oarecare. Voia lui Dumnezeu este singurul bine în cer și pe pământ. Asculta în totul de voia lui este singura faptă bună pe care ne-o cere el. Mântuiți sunt numai oamenii care primesc voia lui Dumnezeu în ei prin credință. Cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu în toate privințele și în tot timpul? Domnul Iisus ne dă răspunsul. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Cine vrea să cunoască voia lui Dumnezeu ca să o împlinească, acela o va cunoaște. Dumnezeu îi va da lumină să o cunoască. Cine vrea să o cunoască numai din curiozitate, nu va cunoaște niciodată, dar nici mântuit nu este. Chiar când ne facem cele mai bune planuri, să venim cu ele la Dumnezeu, nu ca să ni le aprobe, ci ca să se facă voia Lui. Și dacă ni le strică să-i mulțumim, că așa-i voia Lui. Sfântul Apostol Pavel voia să meargă în Bitinia ca să vestească Evanghelia, dar voia Lui Dumnezeu era alta și el s-a supus în totul voii Lui Dumnezeu. Fericit este cel care se supune voii lui Dumnezeu. Niciodată să nu acționăm când nu știm care este voia lui Dumnezeu. Voia lui trebuie să fie atât motivul cât și regula noastră de purtare. Până ce voia sa va fi arătată, trebuie să lipsească orice motiv adevărat pentru noi. A primi voia lui Dumnezeu nu pentru că o înțelegem, ci pentru că avem încredere deplină în el, este adevărata stare dorită de Dumnezeu din partea noastră. Sfântul Pavel a trebuit să abandoneze planul său, acum nu mai știa unde să meargă, dar noaptea a primit lumina, așa s-a plantat creștinismul în Europa. Cromwell spunea, niciodată un om nu merge atât de departe ca atunci când nu știe unde merge. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Ca să-ți vorbească Duhul lui Hristos, trebuie mai întâi să-L ai în tine, urmașule al lui Hristos, fratele meu. A fi creștin înseamnă a avea Duhul lui Hristos, căci cine nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Duhul lui Hristos în tine nu-ți dă voie să faci ce vrei tu, ci numai ceea ce vrea El, adică adevărul în toate laturile Lui, căci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, este Duhul adevărului. Subliniem un adevăr de mare însemnătate aici, învățătura adevărului și Duhul adevărului. Cineva poate să-și însușească învățătura adevărului în deplinitatea ei, fără să fie creștin, prin faptul că citește Biblia, citește cărți despre Biblie sau ascultă predici și conferințe biblice. Așa cum s-a zis mai sus, numai cine are pe lângă învățătura adevărului și duhul adevărului, acela e creștin. Cine are Duhul lui Hristos, face parte din trupul lui Hristos, are felul lui Hristos în trăirea lui și îi place voia lui Dumnezeu așa cum îi plăcea și Domnului Hristos când era pe pământ. Cine are Duhul lui Hristos este ferit de orice rătăcire a minții și a inimii. El nu amestecă lucrurile, nu zice bine lui rău, nu numește minciuna adevăr și nici adevărul minciună. Cine are Duhul lui Hristos nu confundă cultele religioase cu trupul lui Hristos și nu-și cheltuiește valorile pe ceva străin de adevărul lui Dumnezeu. Cine are Duhul lui Hristos, iubește ceea ce iubește Hristos și urăște ceea ce urăște Hristos. Cine are Duhul lui Hristos, este liber de tot ce este jos, trește ca străin și călător pe pământ, se gândește la lucrurile de sus și umblă după ele. Cine are Duhul lui Hristos, e ceresc aici pe pământ. Ascunde-te în totu ce a spus, nemărgini Dumnezeu și harul lui, Cel fără a pus, te va în fașul, Harul, harul e cetatea veșnică și tare. Cine fuge-n și își află pe deplin scăpare. Dumnezeu e harul veșnic, Dumnezeu cel sfânt, prin al său cuvânt. Și încerci și pe pământ, și încerci și pe pământ, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu cel sfânt. Versetul 8. Au trecut atunci prin misia și s-au pogorât la Troa. După cum am văzut din versetele dinainte, Sfântul Pavel plănuise să vadă împreună cu tovară și săi bisericile pe care le întemeiase în Asia și apoi să treacă în cetățile bogate și mari dincolo de câmpul evangelizat. Dar planul lui Dumnezeu era altul. Ca roba lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, Pavel a fost condus de Duhul lui Isus în cetatea Troa și aici, într-o vedenie, i s-a arătat drumul pe care avea să-l urmeze. Să stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt și ni se va arăta tot ce trebuie să facem pe pământ. Când primim cu inimă sinceră voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, prin mijloacele harului său, ne-o arată limpede în afară ca să o împlinim în văzul tuturor. Poate că trupului nostru nu-i place voia lui Dumnezeu și nici nu-i place, dar nu trebuie să ținem seamă de trup, ci de călăuzirea Duhului Sfânt. Voia lui Dumnezeu este coborârea trupului nostru, adică să-L aducem ca jertfă vie pentru Dumnezeu. Și cum se i placă lui acest lucru, care vită vine din plăcere la coarnele altarului? Ea trebuie legată cu funii și trasă cu putere până acolo. Dacă Dumnezeu ne închide o ușă într-o parte, ne deschide alta mai largă în altă parte, să fim siguri de lucrul acesta. Au trecut atunci prin misia. Ca să treci e un lucru, iar ca să rămâi e cu totul alt lucru. Să fim atenți la trecerile și rămânerile noastre în călătoria pe care o avem de făcut pe pământ. Din punct de vedere geografic, misia era o provincie care se întindea de-a lungul dardanelor de astăzi. Probabil nu era o provincie prea atrăgătoare după numele pe care îl poartă, țara șoarecilor sau scârbă. Duhovnicește, întreaga lume este o misie, să trecem prin ea, dar să nu rămânem în ea. Sunt atâția șoareci care rod lucrurile de valoare ale adevărului, acolo unde vedem să trecem repede ca să nu fim păgubiți. Și s-au pogorât la troa. Istoric vorbind, Troia era o cetate pe malul Bosforului, întemeiată în secolul al IV-lea înainte de Hristos, nu departe de ruinele vechi Troia și a rămas cetate liberă până pe timpul împăratului August, când a primit statutul de colonie romană. Era un port de trecere din Europa spre Asia. Numele Troa în tălmăcire, înseamnă străpungere. În înțeles duhovnicesc, Credinciosul trebuie să treacă pe lângă toate așezările lumii și să se oprească la străpungerea firii vechi, să se oprească la cruce, căci numai așa este el pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 5 la versetul 8. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin misia și s-au pogorât la Troa. Preslava Domnului, cântăm cântarea Ascunde-te în adevăr. Ascunde-te în adevăr, Ascunde-te în vântul sfânt, nici cât firul mic de păr, să nu te temi pe acest pădământ. Adevărul e cetatea veșnică și tare, cine fuge-n ea află pe deplin scăpare. Dumnezeu e adevărul,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 iar dacă umbli suspinând, Ea este al vieții nou uite temei. Căci iubirea cu adevărul Sunt cetatea tare, Cine fuge neagă-și află Pe deplin scăpare. Dumnezeu e veci iubire, și adevăr ne prin al său cuvânt. Și încerci cer și pe pământ, și încerci cer și pe pământ, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu cel sfânt. Asculte te în tot ce-a spus ne mărgini,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 Dumnezeu e harul veșnic, Dumnezeu cel sfânt, prin al său cuvânt. Și încer și pe pământ, și încer și pe pământ, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu cel sfânt.